מזמור עז. למנצח על ידותון, לאסף מזמור. קולי אל אלוהים ואצעקה, קולי אל אלוהים והאזין אליי. ביום צרתי אדוני דרשתי, ידי לילה נגרע ולא תפוג, מאנה הינחם נפשי. אזכרה אלוהים ואהמיה, אסיכה. ותתעטף רוחי, סלע. אחזת שמורות עיניי, נפעמתי ולא אדבר. חישבתי ימים מקדם, שנות עולמים, אזכרה נגינתי בלילה, עם לבבי אשיחא, ויחפש רוחי. הלעולמים יזנח אדוניי, ולא יוסיף לרצות עוד? האפס לנצח חסדו? גמר אומר לדור ודור, השכח חנות אל, אם קפץ באף רחמיו, סלע. ואומר, חלותי היא שנות ימין עליון, אזכור מעלליה, כי אזכרה מקדם פלאיך, והגיתי וכל פעוליך, ובעלילותיך אשיך, אלוהים, בקודש דרכך. מי אל גדול כאלוהים. אתה האל עושה פלא, הודעת ועמים עוזיך, גאלת בזרוע עמך, בני יעקב ויוסף, סלע. ראוך מים אלוהים, ראוך מים יחילו, אף ירגזו תהומות. זורמו מים עבות, קול נתנו שחקים, אף חצציך יתהלכו. כל רעמך בגלגל, האירו ברקים תבל, רגזה ותרעש הארץ. בים דרכך, ושבילך במים רבים, ועקבותיך לא נודעו. נחית חצון עמך, ביד משה ואהרון.